«Ой, тебе сила Божа! Не кидай, бо я тобі голову провалю кочергою!» Крикнула Кайдашиха і погналась за Мотрею. Мотря втекла за причілок, виглядала з-за вугла і репетувала та кляла Кайдашиху. «Лавріне, одривай їх хату! Про мене нехай Мотря йде жити під три чорти або під греблю! Я знаю, з роду віку не буду жити під однією покрівлею!» – кричала Кайдашиха. «Карпе, одривай хату, бо я підпалю і їх, і себе, та й на Сибір піду!» – кричала Мотря. «Лавріне, удривай їх хату, бо я ладна й до сусід вибратись. Зараз піду в Волость, та нехай громада зійдеться та розкидає їх хату!» – кричала Кайдашиха. З тими словами Кайдашиха накинула свиту та й побігла в Волость позивати Мотрю та Карпа. Волосний покликав Карпа на суд. Карпо сказав, що він не думає одривати хати, а то тільки полаялись та побились молодиці. Волосний вигнав Кайдашиху з хати. Слідком за Кайдашихою прибігла в Волость Мотрі і почала розказувати, починаючи від сміття. Волосний слухав, слухав та й плюнув. «Ідіть ви собі, як нечистій матері, та про мене повибивайте й очі не тільки вікна», сказав Волосний, та й пішов у кімнату, ще й двері причинив. Того ж таки вечора Кайдашиха повечерілася з дітьми і вже лагодилась лягати спати. Коли чує вона, на горищі закиркали насідалі кури, закричали і кинули з сідла. «Ой, тхір на горищі!» – сказала Кайдашиха. «Може, злодюга лазить?» – сказав Лаврін. Кайдашиха вхопила лампу і вискочила в сіни. За нею вискочили в сіни Лаврін та Малашка. В сінях було ясно. Хтось лазив на горіщі зі світлом. «Хто там лазить?» – гукнув Лаврін. З горища ніхто не обзивався. Тільки одна курка киркала на все горло, не наче її хто душив. Лаврін вискочив на драбину і заглянув на горище. Там стояла мотря з куркою в руках. «Якого ти нечистого полохаєш наших курей?» – крикнув Лаврін, стоячи на щаблі. Хіба не бачиш? Свою курку впіймала на вашому сідалі. Хіба ж ми просили твою курку на наше сідало? – гукнув Лаврін. Чи шапку перед нею здіймали? Чи що? Верни лишень мені яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на твоєму горищі. Мотря лазила по горищі та збирала по гніздах яйця. Сполохані сліпі кури кидались по горищі, падали всі не на світ. Ой, боже мій, це не Мотря бендерська чума. Вона мене з світу зжене, говорила Кайдашиха. «Ще хату підпалить лампою! Покарав мене тобою Господь, та вже й не знаю за що! Мабуть, за вашу добрість!» – обізвалася Мотря з горища і спустила з горища на щабель здорову ногу з товстою литкою. Одна курка впала з горища і погасила світло. В сінях стало поночі. Лаврін стояв, сп'явшись на драбину. Мотря штовхнула його п'ятою в зуби. Він сплюнув у сіни. Мотря штовхнула його по носі другою п'ятою. Гаряча литка посунулась по його лиці». Мотря ладна була сісти йому на голову. «Куди ти сунешся на мою голову?» – крикнув Лаврін і почав трясти драбину. «Не лізь, бо я тебе, сяка така душа, скину з драбини!» Лаврін скочив у сіну і почав хитати драбину. Драбина стукала об стіну. Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазити на наше горище!» – кричала в темних сінях Кайдашиха. Лаврін прийняв драбину. Мотря повисла на стіні. Половина Мотрі теліпалась на стіні, а друга половина вчепилась в бантину, як кішка, однією рукою та ліктем другої руки. Мотря держала в руці курку і не хотіла її пускати. А в пазусі в неї були яйця – дуже делікатний крам. Мотря боялась наробити в пазусі яєчні, держалась за бантину і ніяк не могла видертись назад, на горище. Нижча половина тягла її вниз. «Ой, Лишенько! Ой, упаду! Ой-ой-ой, квалт!» – Мотря Мотріни своїм голосом. Од гвалту Карпо не всидів у хаті і вискочив у сіни з світлом. Лаврін стояв серед сіни з драбиною. Мотря теліпалась на стіні, не наче павук на павутині. Драбиною її плещить та добре, кричала Кайдашиха. Нехай не збирає яєць на нашому горищі. Кайдашиха кинулась до драбини і була б справді почастувала нижчу половину Мотрі драбиною, але Карпо видрав драбину в Лавріна, пхнув матір так, що вона трохи не перекинулась, і підставив драбину під Мотрю. Вона злізла додолу з куркою в руках. Оде мені яйця, злодійко? нащо ти покрала наші яйця?» – репетувала малашка. «Це моя курка нанесла!» – говорила Мотря, втікаючи в свою хату. «А хіба ж твоя курка їх позначила, чи що? Як не вернеш яєць, я піду в волость!» – говорила кайдашиха. «Про мене йдіть і за волость!» – кричала Мотря з своєї хати, витираючи ганчіркою яєчню в пазусі. Малашка засвітила світло, половила в сінях свої кури і повикидала їх на горище. В обох хатах ще довго було чути крик. Той крик стихав помаленьку, як хвиля на воді після вітру, доки зовсім не затих. «Одривай хату від цих злиднів!» – говорила Мотря в своїй хаті Карпові. «Чи ти здуріла, чи що? Не начу хату одірвати так легко, як шматок хліба откраєть. Ти не знаєш, що то буде коштувати. Щоб там не коштувало, одривай. А ні, я сама одірву!» – говорила Мотря.